Jag minns ju särskilt de här byxorna. blekblå, Inte särskilt snygga alls. Oktober 1977. Det hänger ett par ljusblå Manchesterbyxor på en galge i en lumpbord på Hornsgatan i Stockholm. Det var nästan lite spöklikt att se dem där. När man visste att han var försvunnen? Allting var väldigt rörigt. Och hans övriga kläder låg slängda där i högar. Kläderna har tillhört 26-åriga Bosse Jansson. Han hade varit försvunnen i mer än ett år då- när de plötsligt dyker upp där i drivor av dödsborn- på berg av begagnade saker- bland skor, serviser och skumgummadrasser. Undrar om inte han hade sandaler- Jo, jag är nästan hundra på att han hade sandaler. Vilket inte var så vanligt då. Men det är inte bara Boses kläder som ligger där. Det är alla hans böcker och hela hans skivsamling. Hundratals vinylskivor med folkmusik. Alla pratade om den där fantastiska samlingen han hade då. Och det var ju långt innan han försvann så att säga. Så pratar man om hans skivor som var då unika. Som var från... Och, och i en svart sopsäck så hittar man papper. Papper, en liten plåtflöjt och protokoll från Sveriges kommunistiska parti. Och så hittar man en röd perm med albanska språkövningar. Mm. Och så är det bosses block, brev, betyg, biljetter, allt. Ja men det fanns... man kan ju inte sälja en säck med papper. Va? Va? Nej. Vi blev alldeles bestörta och undrade hur detta kunde komma sig. Ja, vad fan är det frågan om egentligen? Ja. Ponera, tänk om man kom tillbaka då. Och så har man sålt hans skisamling. Taget lägenhet och sålt skisamlingen och hans kläder var till salen. Nej, det är ju, ju upprörande faktiskt, det är det. Fyrauna är stökretet i Kiprisen. Ayoah ashner i Ransashen. Tirana i i Vi sänder brevbäraren som försvann. Den som är försvunnen är ju varken död eller levande. Vi lever och sen dör vi va. Men den som försvinner ham halkar halka däremellan. Ett program av Sara Lundin. Var finns du, Bosse? Flera år tidigare, långt innan Bosses bohag hamnar i plastsäckar- Tidigt 70-tal, Södermalm är proletärt fullt av rivningskåkar och inrökta frukostkaféer. frukostcaféer. Bosse Jansson arbetar som brevbärare och bor en halv trappa upp på Folkhungergatan 63. Det var, det var ett börjat hus, om man säger så. Fina butiker i gateplan och, och hiss i huset. Varje morgon, någon minut innan klockan sex, så går Bosse till sitt jobb på postkontoret som ligger i fastigheten till ungefär 100 meter bort. Här finns idag en, en Lidl-butik. Det här är Busses gamla brevbärarkollega Åke Wiberg. Ja, Man börjar sex. Man börjar sex och då börjar man med sortering. Man sorterar allt post som har kommit in till kontoret den, den morgonen eller under natten- Ja, de flesta var ja, där sex. Så att... Eh, det märker ju någon inte står där han ska. Kommer man en kom kvart över så fick man alltid frågan har, har haft tidningarna med dig? Kom du ihåg när Bosse började på posten? Jag, så att jag så tänkte på det. Jag, jag, jag kommer inte ihåg om, om han fanns där när jag kom eller om han... Börja samtidigt. Men. Nej, jag kan inte säga det när han börjar. Kom du ihåg ditt första intryck var honom? Ja, han var ju. Han var ju så extremt rödhårig. Så att. Eh, han, han såg ut som en morot i huvudet, va? Det, det, det kommer jag ihåg att han såg. Ja, han, hade, han gav ett intryck av att väldigt lågmäld, väldigt. Eh, väldigt intelligent och han var inte skrytsam på något sätt han var en trevlig kille helt enkelt, jag tyckte om honom Jag, hade, jag var ju framförallt politiskt intresserad då och jag jobbade fackligt jag var klubbordförande på posten och, och det var bra, bra arbetskamrater trivs ganska bra men det. det var fritt och man blev stark i benen det var inga cyklar på den tiden, det var inga bilar, det var gå. Det var i mitt i stanas alltså, på Södermalmset. Det var bredbärsväskan över axeln och Vietnammärket på rockslaget. <laughs> <laughs> jag fick faktiskt frågan en gång när jag började där. Jag var ganska kaxig då. Min chef frågade mig om jag skulle inte ha bredbärundiform på det. Så han. Det var inte något absolut svång då. Och så pekar jag på mitt vietnam -märke. Där har du min uniform. <laughs> ja, det började ju med Vietnamkriget. Och eh, det kom som en fullständig chock för mig. Jag har ju uppvuxen delvis i USA. Och eh, kom tillbaka 1960 därifrån. Och var väldigt eh, pro-amerikansk. Jag var 15 år då. Och eh, jag blev väldigt chockad av eh, det jag såg av krigföringen i Vietnam och det slog om helt i huvudet på mig när jag blev kommunist. <laughs> det var Bosse också så det var, det, vi hade ju det samarbetet då liksom. Första gången jag såg Bosse Jansson var på en demonstration. Och sen vande man sig vid att se honom på nästan alla demonstrationer. För han var som ett inventarium som många kände igen just i de sammanhangen. Det här är Jan Stolpe. Under två år på 70-talet är han redaktör för Folket i bild Kulturfront. Och genom den tidningen engagerad i vänsterkretsar. Han gick alltid omkring och sålde olika trycksaker. Eh, han sålde tidningar och eh, han sålde tidningen Gnistan som var ett organ för KFML, CDMR SKP. Han sålde Klarté. Eh, och eh, han sålde också tidningar som handlade om Albanien. Och bros även broschyrer. Han hade till och med en specialsyd jack en sorts mantel med olika fack så att han kunde ha olika trycksaker till hands samtidigt i sitt vandrande lag. Vi vill alla Det en Det var demonstrationer varje lördag. Vi demonstrerade för massor av saker. Protestera mot Vietnam naturligtvis. Då. Sen så var det ju då saker som hände i Afrika och sen var det fackföreningsfrågor. och ja. Så att i princip så träffades det här gänget eller det som man undgicks varje lördag ute på stan man gick någon demonstration och sen satt man på ett fik och snackade. Ja. Det här är Martin Näkler. Han hade precis gått ut Christer Strömholms fot och, skola och arbetade med den kommunistiska ungdomstidningen Rödluvan. Han bodde i kollektiv, gick runt i träskor och händerna var ofta blåsvarta av spritstensylering. Man hade varit mods först och, och Och mods var ju framförallt att man bara gjorde uppror mot föräldrar och sånt. Och sen, och sen så blev jag mer och mer radikaliserad och när jag kom till Stockholm och sådär. Så man... Det var, man var väldigt idealistisk, eller jag var väldigt idealistisk ska jag säga. Många av mina vänner och kompisar och, och alla kämpade för någonting om man skulle ut med den här kameran och visa på orättvisorna och sådär. Martin och Bosse var partikamrater, båda var medlemmar i KFML eller det som 1973 blev SKP, Sveriges kommunistiska parti. Så han var, han var medlem i, i samma avdelning på Södermalm som jag var. Bosse och Martin sågs mest på möten, manifestationer och demonstrationer. Och kom man sent någon lördag och var vilse i folkmassorna så kunde man alltid spana efter Bosse. Ja, för han stack ut. Han, jag brukar säga att han var två meter lång, men han var inte två. Jag tror att han var en 96 eller 97, men han var väldigt lång. Och eh, han var väldigt rörig så att eh, Bosse Jonsson den, den såg man direkt när, även om man var 200-300 meter långt bort på gatan så såg man att han kom. Han han, han, han älskade karter. han hade alltid kartor kart och kartfördrag. Jag tror att han var ute och gick ganska mycket ute i skog och mark och så här han hade alltid någon, Om det var en ryggsäck till och med, för det var inte vanligt då, då skulle man, det skulle ju hänga på axeln då. För det var ju töntigt att ha en rygg. Men jag tror han hade en ryggsäck och, jag, och så hade han alltid mycket med kartor att göra. Mm. Och han var ganska tyst. Jag har ingen minne av att han hade några speciella åsikter. Utan han, han var, men han var väldigt pliktrogen. Man skulle ju sälja gnistan då, det ingick. Det var liksom huvudtidningen. Det var kfms tidningen som sen blev Sveriges kommunistiska partis tidning. Och den, skulle, den kom ut en gång i veckan, då tror jag. Och sen hämtades den då. Och då var det hemma hos mig som tidningen. Varje avdelning, fick eller varje här grupp fick, fick sina tidningar. Och sen skulle varje person komma och hämta tidningen och så skulle de sälja dem då. Och, och Bossu var en sån som alltid kom. Det var ju till och med sådär att klockan då och då kommer Bosse och hämta tidningen. Och då kom han upp. Och han var den absolut pliktrognaste av alla. En del glömde väl att hämta tidningen eller kom någon annan dag eller i bästa fall en vecka senare. eller ja så där då. Men Bosse var alltid punktlig. Bosses stora, stora intresse är språk. Han talar engelska, franska, rumänska kan lite italienska och serbokratiska och så albanska. Albanien är bosses passion, kulturellt och politiskt. Alla visste vi att det var en, en regim med mycket, mycket hårda nyper. Men många men vissa delar av vänster var väldigt intresserade av Albanien under några år. Så var det. Jag var inte så intresserad av det. Nej, men Albanien var ju ganska hudda. Det var ju väldigt specifikt Albanien. Alltså det, det var ju knappt man visste var det låg till en början. Men... Jag vet att jag, det var någon annan kompis som åkte till Albanien i den här vevan. Och det var väldigt konstigt. Man fick inte ha jeans. Man var tvungen att klippa håret. Alltså det var väldigt mycket märkliga saker. Den här Envar Hodja som styrde och ställde ror där så att... Jag fick ett vykort från min lillebror. Han var, han var i Albanien. Och så kom det ett vykort därifrån med en knyten näve Och där det stod att det är skönt att se socialismen byggas i praktik. <laughs> uh... Ja, alltså det fanns ett politiskt intresse bland många inom vänstern för Albanien. Det gjorde det. Men för det albanska språket var han nästan ensam om att gå så långt att han till och med lärde sig det. Pjätje, som betyder fråga. Situet med i mig maldisk i Hur kallas den största staden i norra Albanien? Och svaret är skådra. Skåder i obestämd form, skådra i bestämd form. Det här är Ulmar Kvick. Han sitter vid köksbordet och bläddrar i en röd perm med Busses albanska språkövningar. Mm. -hmm. Ulmar träffade Bosse första gången 1970 i Albanien- i en hotellobby. Mm, mm. Och trädstammarna utanför var målade med vit måla färg. Bosse var fräknig, minns Ulmar- och pratade utpräglad stockholmska. Lite nasal där. Han, han gjorde kan man säga, ett ganska präktigt intryck- Överhuvudtaget så fick man ett intryck av skötsamhet. Han var måttfull i allting. Och han var inte så att han var absolutist och så vidare. Han drack vin och så vidare. Och, ja. Efter resan till Albanien så började de brevväxla. Mm. De skriver långa brev med snirkligt bläck som nästan uteslutande handlar om albansk grammatisk förvirring. Det här är ett brev jag har skrivit till Bosse den 14 december 1970. Och då skriver jag, hej, de personliga pronomerna du frågar om har också gett mig huvudbry. Jag kan nog inte riktigt skingra dunklet vad det gäller deras användning. Ja, vi kämpade tillsammans, alltså var och en på sin kant. Jag där uppe i Rämmen som är en avkrok i nordöstra Värmland och han i Stockholm. Både Bosse och Ulmar var medlemmar i Svensk-Albanska föreningen. Men Ulmar säger att han var en outsider på landsbygden och inte alls så politiskt aktiv. Det, jag var ju ganska ensam om att inte vara kommunist alltså. Så var det bara. Mm. Jag ska jag Du, lite. ja visst. Bosse. Han var däremot aktiv i svensk-albanska. Han satt i styrelsen och arbetade ofta i föreningens lokal. En gammal vitkaklad mjölkaffär i Kristineberg. Och där höll han bland annat i albanska språkkurser. Han översatte poesi och artiklar till medlemsbladet. Ja, när jag kom med så var han sekreterare vet jag. Men jag har inga protokoll från den tiden- det är Kerstin Nordfors och hon gick med i Svenska Albanska Föreningen 1972 och kom att träffa Bosse flera gånger i veckan. Så att, det var ju en person som man tyckte då att man inom situationstecken kände väl. Men om jag tänker efter hur mycket jag egentligen kände honom så, så var det ju egentligen väldigt väldigt lite när jag kände honom. Det här är, ja, det är bilder från mina albanier. Mm. Kerstin öppnar sina fotoalbum med svartvita fotografier. Det här är en bild från 1 maj 1973. Bosse i täckjacka. Där Bosse spel säljer sånt här albanienmaterial. Trädgårdsfest 1974. Och där ser man Bosse. Bosse i tunn rutig korta. Här har vi med albanska ambassadören också och deras fruar. Det där är väl albanska ambassadören. Det jag minns det är hans intresse för språket och att göra resor. Det tyckte han var roligt. Det hände att han skickade vykort till Kerstin. Idag har jag kommit till Pristina, Kosovo:s huvudstad- ett vykort kommer från Stekenjokk, ett från Österrike. Och det här kommer från Kosovo. Här tänkte jag bo under några dagar för att göra utflykter härifrån till städerna runt omkring. Dessutom besöka tidskriftsredaktioner, universitetet och så vidare. Kommer hem 28 maj, hälsningar Bosse. Han åkte mycket till eh, Kosovo. Och han gick ju också en... Eh, Kurs, en språkkurs i Pristina. Det var därför han, där han lärde sig albanska språket vad jag förstår. Sen har jag ett kort här och det är nästan till omöjligt att läsa. <laughs> Bosov var otroligt duktig på att skriva smått. Han han verkligen Uh, det, det går in uh, 15 rader på ett vykort som de flesta bara skulle trycka in fyra rader på så att uh, <laughs> och, och skriver redo, redovisande. Han skriver sällan om saker och ting är, är roliga eller uh, så. Utan det är mer så här har det varit mer konkret. Jag upplever nog inte att Bosse lät, lät oss ta del av sina känslor. Rent allmänt, varken i skrift eller, eller när vi träffade honom och pratade med honom. Så visste man sällan vad han kände eller tyckte eller någonting. Jag tror också att det var det som gjorde att det var så enkelt för honom att och resa För när han pratade om sina upplevelser under sina resor. Och att han träffade människor hela tiden på sina resor. Undrar jag lite grann om det inte hade att göra med att de där människorna han träffade på resorna. Visste han att de skulle kanske gå av nästa hållplats. Så då var det lite lättare att, att hålla kontakt under en kortare tidsbestämd period. Så, ja, det, han var mycket tillbaka dragen och blyg när det gäller att eh, prata om sig själv. Det var mycket ovanligt, mycket mycket ovanligt. Var kom buss ifrån? Vet du det? Ja, jag tror att jag, att efteråt att jag var någonstans ner, nerifrån mellan, alltså västjötlan eller Öst, ja det är västjötlan tror jag då, men eh, det kände han ju inte till då. Han berättade aldrig någonting om sitt liv. Nej, det gjorde han inte. Alltså det, jag vet inte vad jag hört efteråt och vad han berättade om. Han var tystlåten och sånt. Han, men, men jag vet att han kom eller hans föräldrar hade bott i Uppsala. Och, och att han båda var döda tror jag han också berättar. Och att han inte hade några syskon berättade han också. Annars var... det var, Mycket mer var inte. Jag vet inte... Han pratade aldrig om någon tjej eller... Jag kommer inte ihåg om jag frågade om han hade någon tjej eller inte. Jag tror inte det för man ställde inte den typen av frågor till han, han Antingen så berättade han det också så vill han inte och då respekterar man det. Så när man tänker tillbaka så här tittar så tycker man att ja, det var ju konstigt att det var ändå under en ganska... Det var nog flera års tid som, som man träffades lite då och då. Men ändå så kan jag inte ge någon bättre bild än så här utav honom. Och det är ju lite konstigt. Varför tror du att han var så svår att nå då? På den tiden var det en funderande. Jag tror så här organisationer... Jag, jag har ju hållit på mycket med då på efter det här om man kan säga så att, att, att organisationer drar till sig folk och att eh, det som är bra med en organisation men som också kanske är dåligt det är det att eh, om du håller på Bayern eller om du håller på Mao så får du vara med ingen ställer det egentligen det räcker det, då, då är du en, då är du med oss då är du inte med dem och Bosse och, och höll ju på Mao Ja, det räckte. För att man inte skulle vara misstänksam, man inte skulle ställa några frågor egentligen. Om man inte berättade så berättade man inte, för det var, han var ju en del av gänget. Så blir det april 1976- jag minns att vi var på teater kvällen innan, på Friaprov teatern på Värlinggatan. Kvällen innan Bosse försvinner. Vi gick alltid på deras pjäsor. Det är fredag den 2 april. Den fredagen efteråt, vi var tänkt på om tre, fyra, fem stycken kanske. Som gick på någon restaurang, eller det var restaurang, det var någon hamburgerbar och sånt där. Och där var bostäder, han var lite uppspelad faktiskt. Han, folk testade honom på vilka huvudstäder han kunde i världen. Och han kunde, han kunde alla delstater i USA, han kunde vilka uppskyra länder som helst. Han bara, som att trycka på en knapp så, så, så svarar han. Och det var så folk runt omkring märkte det och ville satsa pengar på att det här kan du i alla fall inte och så där. Men det fixade han. Och alla de här... Sovjetrepublikerna och småländerna i Afrika och Latinamerika, Gunda Altas och delstater i USA, vet du? Vet Kansas huvudstad det, det är min sista minne Lördag morgon. Bosse åker till Svenskalbanska föreningen i Kristineberg och arbetar några timmar. Han förbereder tisdagens möte. Då man ska planera föreningens sommarresa till Albanien. Och den var Bosse ansvarig för. Han sitter inte ensam mellan de kaklade väggarna i lokalen och arbetar. Det är en annan styrelsemedlem där. Och när Bosse sen går så säger han hej då vi ses på tisdag. Men de kommer aldrig mer att ses. Bosse tar tunnelbanan hem. Det vet man för man kommer hitta ett klippkort till stor Stockholms lokaltrafik i hans lägenhet. Sista resan är stämplad lördag den 3 april klockan kvart över fyra på eftermiddagen. Sen så på måndagen så dök han inte upp hos sig och det noterades ganska omedelbart av alla. För att eh, han bodde ju bara något kvarter ifrån posten på Folkhardegatan. Om man skulle vara ledig då, då meddelar han ju det långt i förväg om man skulle och resa och Var han sjuk? Det kunde alla bli en förkyndare och ringde han alltid. Alltså, han, han var en ordentlig kille. Vi tyckte inte att det var väldigt olikt för honom. Det var det som gjorde att det var så oroväckande. Så att jag gick dit faktiskt samma morgon och bankade på för att höra om han låg sjuk. eller Men han fick inget svar. Jag gick därifrån och jag tänkte att det måste hända någonting. Nej, jag har ingen riktigt klara minnen av exakt vilken tågordning, saker och ting, hur det var som hände. Men jag vet ju att jag var där uppe och ringde på hans dörr och jag ringde ju till honom. Och han kom ju inte till ett möte som vi skulle ha i föreningslokalen. Och det hade ju aldrig hänt så, så fort... Han inte dök upp förstod man att någonting mycket konstigt hade hänt. Och till börja med så var man ju rädd att det hade hänt honom något hemma och att han var sjuk eller någonting. Telefonsignalerna skär genom bussens lägenhet. Signal efter signal söker honom. Veckan går, inget Svar. Bosse kommer inte till jobbet, inte till föreningens tisdagsmöte. Och på torsdagen så kommer han inte heller till Martin för att hämta sin ranson av tidningen Gnistan. Och det hade aldrig hänt förut. Det var det som bland annat gjorde att jag misstänkte att han hade hänt någonting. För att skulle han ha åkt bort någonstans så skulle han ha meddelat det. Han skulle ha talat om att jag kommer inte på torsdag att hämta tidningen. Det här är något som är skumt. Sen när han inte kommit de närmaste dagarna heller- då gick jag till polisen. Och anmälde försvinnandet. Jag anmälde honom som försvunnen. i Wiberg hänvisas till avdelningen- för försvunna och saknade personer. Där sitter det bara en enda polis- jag minns att det var en, en rund figur som satt bakom ett skrivbord och pöste. Så att jag fick träffa honom då och då berättade jag detta att Bosse var... Och då sa han så här att det finns ett bra sätt för att snabbt få ut det här. Han hade en kompis som jobbade på var hemmets, veckotid, hemmets veckosjournal eller veck, någonting som, Hemmets tidning. Som tyckte om att skriva och sånt där. Så han skrev en lång artikel om, om detta försvinnande. Och sen så... Ja, så hände inte så mycket mer. Nej. Det är ett protokoll från ett möte i mars. Och sen är det ett möte i maj. Och där skriver vi... Och Sia, ännu kommit till rätta. rätta ja. Hans arbetskamrar försöker få polisen att agera men det är inte lätt. Jag ville att de skulle gå in i lägenheten för att han kanske låg där och var sjuk och inte kunde öppna ens. Det visste jag inte. Men eh, polisen sa att de hade ingen befogenhet att gå in i lägenheten för en, efter att hyresvärden har klagat på att hyran har uteblivit. Och det var ju i början på april och han hade kvartalshyra där. Så att de skulle ha väntat till juni ja, om, om han har fått råd där den där polisen. Men då låg jag på tror jag. Jag vet inte om det, vilka jag ringde till men jag minns att det, det blev inte så lång väntan som han hade sagt att det skulle bli. Till slut när både Åke, Kerstin och Martin upprepar och understryker allvaret något är fel så ger polisen vika och går med på att öppna Bosse's lägenhet. På vägen dit så var vi fyllda av onda aningar. Martin Nauchler följer med två polismän till Folkungagatan 63. Vi väntade oss nog sen och något hemskt. Det, det var nog den första tanken att han har, han har dött ja, i lägenheten. Då. För att det var ingen som kom in i lägenheten. De, kunde inte, de var tvungna att bryta sig in. Ju. Och då, nej, han var ju inte där. När Martin vill gå in i lägenheten blir han stoppad av polismännen. Han får vänta i hallen och bara kika in i Bosses välstädade och lite dunkla värld. Jag hade tro inte att jag hade varit hemma hos honom innan egentligen. Det såg ut precis som vanligt. Det var en fullproppad lägenhet för Bosse Jansson var en samlare- det var böcker och skivor och permar och, och, och tidningar eh, i hyllor och på skrivbordet. Och det fanns också ett, ett piano som stod mitt i allt med klaviaturen eh, vänd inåt en av väggarna i, i vardagsrummet. Det här är Anders Sundelin. Han är den som har skrivit mest om Bosse Janssons försvinnande. Och är den som senast detaljstuderade polisrapporten som nu är gallrad. Och det var snyggt och rent och ordning och, och redan hade det liksom ordentligt i, i sitt hem då va? I sovrummet i sängen bäddad, lumpen sträckta lakan. Och så står det lager bokhyllor ut från väggarna som på ett bibliotek där man kan gå in mellan hyllorna som i gångar. Och det var några klädesplagg som hängde över en stol. Och på köksbordet stod en använd kaffemugg Och i kylskåpet så fanns ost, mjölk och eh, smör. Man hittar Bosses plånbok. Den är kvar i lägenheten. 374 kronor och 80 öre. Man hittar hans pass, id-kort, armbandsur och lägenhetsnycklar. Man hittar ett checkhäfte, tre bankböcker och en sparbanksbok. Och på hallmattan ligger det post, reklam och så en bokningsbekräftelse på en resa till Algeriet. Det är egentligen bara två saker som verkar besynliga. Dels hittar man ingen telefon- och adressbok och det är klart att man som aktiv föreningsperson på 70-talet har en sån bok. Och så ligger det ett par slitna tofflor liksom kastade vid ytterdörren. Där, där Martin står. Hur ska man säga? Toffl. Tof, han var ju så noggrann. Han var ju, han var ju så prydlig då. Sängen var ju bäddad och allting sådär. Så, så att, att tofflarna skulle stå i ordning. Kan du, kan du tänka att någon kommer att ta det och lyf, lyfter det ur? Liksom? <går> så, så ligger de kvar det. Så kändes det. Det var precis som plötsligt fick man en oh, Oj, ser, vad, är, vad, är, vad är det här? Liksom, det. Det kanske bara var att han hade bråttom när han gick eller vad som helst. Men, men på något sätt så kändes det fel. Men just tofflorna var fel. Och så visade sig till allas förvåning att Bosse är en rik 26-åring. Han har 120 000 kronor på banken och aktier som är värda mer än det dubbla. Det var ett arv som han hade fått från sin farfar som var byggmästare- i, i Uppsala. Och eh, jag vet inte vad det där blir. Det vill bli närmare miljonen, över miljonen säkert av som han hade. Och eh, som han inte rörde de pengarna. Han levde på sin lön som brevbärare. Det som blir väldigt tydligt nu när praktikaliteter måste in och jobba runt mystiken i att en människa faktiskt kan upphöra det är det faktum att Bosse är ensam. Han saknar anhöriga. Han har inga syskon och hans föräldrar har dött i en bilolycka. Hans föräldrar dog relativt tidigt. för att han blev föräldralös i tonåren eller något, något sådant. Och eftersom Bosse inte har några nära släktingar så utser tingsrätten en god man- den som ska ansvara för Busses hem och tillgångar så länge Bosse är försvunnen. Och den här goda mannen, det blir den ansvariga polisen. Men hösten året efter försvinnandet så dyker plötsligt Busses kläder, alla hans böcker och skivor och en säck privata papper upp i den där lumpborden på Hornsgatan. Han letade ju bara lägenheten, han tömde ju bara lägenheten. Polisen, eller den goda mannen, hade alltså rensat nästan hela lägenheten. Och så har han låtit sin egen dotter flytta in där. fruktansvärt var fruktansvärt. Alltså, ja. Nej, det var för jävligt. Alltså. Minns du hur ni fick reda på att hans dotter bodde i Busses hennes namn dyker på dörren. Vi hade ju arbetskamrat som delade ut post där. Så... <skratt> Plötsligt så stod han namn... ja, hans efternamn på dörren. För det är liksom... Alla visste ju att Bosse hade bott där. Och brevbäraren som gick till det huset var ju arbetskamrat med Bosse. Så han såg ju direkt att det var ett nytt namn på dörren. För att inte belasta Bosse med obetald hyra så hade polisen ordnat ett specialavtal med hyresvärden om att hyra ut hans tvårum och kök. Om Bosse sen återvände så skulle han genast få tillbaka sitt hem. Kunde de inte åtminstone ha väntat? Kunde de inte ha, ja det var oetiskt, det var, det var ju ett jädra sätt. Alltså, eller hur? Man la inte ner många kol på det här ärendet. Och det störde oss ju väldigt. Alltså. Det tyckte vi var upprörande. Polismannen är död sedan mitten på 80-talet. Men Jan Stolpe intervjuade honom till en artikel han skrev åt folk till bild Kulturfront 1977. Med rubriken Varför letar inte polisen efter Bosse Jansson? När jag intervjuade honom så sa han bara, det vet man ju, att såna där... Originella killar, de går och gör av med sig rätt vad det är. Han var helt överraskad om att Bosse Jansson hade tagit livet av sig och förefällde inte intresserad av att lägga många strån i kors för att utreda saken. När artikeln publicerats och avslöjar att polismannen låtit sin egen dotter bo i Bosse lägenhet och att han sedan dessutom skingrat eventuella spår på en... Loppmarknad Ja då blir han avsatt Dottern får flytta ut Och en ny polis får ärendet på sitt bord Men det var ju så dags Den nya polisen Lyckas inte nysta fram en enda Ny ledtråd Spåren efter Bosse Hade kallnat och grusats En två meter lång, rödhårig brebärare försvunnen som rök i skyn. Vems planering och vems grundlighet förvisade dig till intigheten? Det enda som återstår nu är ett regn av spekulationer och frågor. Oändliga frågor, störande frågor Frågor som stundtals kommer få omvärlden att ändra form Vi var ju många som var väldigt förbrillade över hans försvinnande Ja, det var bara ett stort frågetecken Man kunde naturligtvis gå igenom då olika scenarier Det enklaste är förstås att tänka sig att han gick ut för att ta livet av sig Ingen kunde komma på något rimligt skäl till detta Nej det fanns, inte, det fanns inte på kartan. Han var inte... Nej. Alltså han var ju som jag beskrivit honom- så har jag beskrivit honom så lite udda och anlunda- men han var ju inte depp, deppig typ. Han var ju inte... Nej. Man kan ju tänka sig att han tog en 50 lapp i plånboken- och gick ner till Stadsgården- och hoppade på en Finland-Sverige och hoppade. Då, då har man ju inte känt honom ett dugg. Alltså. För det är så totalt... Då, då, det bryter mot hela bilden av den jag har av bussen. Alltså. Det var ju liksom sista kvällen, fredag innan. så Han var ju uppspelt och rolig. Andra scenarion som målades upp bland bussens bekanta. Det hårda aprilljuset hade gjort isarna sköra och Bosse hade kanske drunknat, fastnat på botten. Eller hade han kanske snäddat över en gata och blivit påkörd, bortförd? En annan möjlighet är ju, som det då talades mycket om, är att det fanns exilalbanska kretsar i Stockholm vid den tiden som var ytterst fientliga till alla som sysslade med Albanien. Allting tyder på att han eh, lämnade hemmet Eh, utan planering och utan egen vilja. Det är vad det tyder på. Eller att han blev lurad att lämna hemmet är också en möjlighet. Men eh, vad jag vet har man aldrig hört talas om att den albanska regimen, den kommunistiska albanska regimen har begått några sådana eh, mord. I varje fall inte i Norden. Blev han kidnappad? Eller var han en spion? Eller... Det finns ju olika säkerhetstjänster som skulle kunna vara involverade. Det jag undrade över, det var ju hans resor. Om vi nu, verkligen, nu, är det ju, nu spekulerar vi va? över en människa som inte har chans att, att försvara sig. Bosse hade rest genom hela Östeuropa. Fler resor än de han sänt vykort från berättat om. Det kan man se via stämplarna i hans pass. Det var NATO-länder han besökte. Var det någonting som, som förenade alla de här länderna så var det NATO-länder, förutom Öst-Berlin. Och jag kunde också se att han reste från Island, inte direkt till Stockholm, utan han reste över Berlin- och han gick in i Öst-Berlin över dagen och sen gick tillbaks. Och sen flög från Berlin hem till Stockholm. Och då tänkte jag att det kanske var så att det inte gick något direktflyg. Men eh, det gick flyg och det var omständigt att åka den här vägen. Och det var mycket dyrare att åka den här vägen. Tänk om det var något sånt. Att han på något sätt eh, var lerad eller hade, eh, gjorde tjänster åt eh, Stasi eller ryssarna eller sådana för det var liksom det lite svårförklarligt ryssarna hade jag att ha informationer från Albanien Albaniens sympatisörer Bosian som var en av världens främsta experter på Albanien det är väldigt kallt att ingen skulle ha sett något och få ut honom utan och i iväg honom utan att någon ser någonting alltså. hör någonting det är väldigt skickligt gjort. Välplanerat gjort i så fall. 70-talet går mot sitt slut och världen, politiken, allt har förändrats. Men Bosse Janssons försvinnande ligger som en tunn och oljig hinna överstämningen bland hans partikamrater? Den försvinner inte. Det var, det var otrevligt. Mm. Tryggheten hade lite försvunnit på något sätt. Det var, det var otrevligt i partiet, i vänsterrörelsen. Det var mycket splittringar. Det påskyndade väl vägen ifrån, <laughs> ifrån den här rörelsen kan man, kan man säga då. man kände liksom att det, det vill man inte vara med om. Det, det kändes inte vem kom... Är det mig de hämtar härnäst? Ja, eller, eller vad är det som. Ja. Men varför skulle man hämta? Jag är en, en liten kfm eller nej, nej, man var ju mycket yngre då och gjorde, trodde ju att den här politiska rörelsen hade mycket större betydelse än vad det egentligen hade. Man såg ju allting genom de här glasögonen på något sätt. Då. Bosse Jansson. Dödsförklarades 1986, tio år efter hans försvinnande. Det konstigt att man inte hittar honom, men, men... Ja, jag, jag, jag kommer till ihåg. Nej, jag gav upp hoppet om han skulle vara i liv eller inte. Det kommer jag inte ihåg. drömde, jag, jag drömde. Att jag satt på tunnelbanan och så la jag märke till en person med samma röda hårfärg som Bosse. Fast det var en kvinna. Och då tänkte jag så här, tänk om man har i smyg gått och bytt kön och därför inte vill... Men Man spekulerar om allt möjligt alltså. Vad, vad, vad, så, vad som kunde ha hänt om han gjort det frivilligt och vad som kunde ha hänt om han inte försvann frivilligt. Allt spekuleras man. Man gick ju ältade där alltså. Om jag är som har egna tankar och som inte delar dem med någon annan så då vet man ingenting. Eller som råkar ut för saker som andra inte vill att man ska få veta. Det är inte så tryggt som man kan inbilla sig till vardags. Det finns sprickor där som man inte ser och som slukar en rätt vad det